Розділ 55 Вествуд процитував своє недавнє дослідження та розповів, що в давні часи пшениця росла на 4 фути завишки, але її схрестили із більш витривалою рослиною, яка мала багато насіння, проте лише 2 фути завишки. У цьому сенсі місцеві фермери досі є трохи старомодними. Ця пшениця точно мала більше, ніж 4 фути завишки. Не те, щоб Ричарові вона була потрібною для прикриття. Воно не дуже і потрібне проти хлопців, які заледве влучили в мішень, трохи меншу за двері до сараю. Але ефект несподіванки завжди є перевагою. Тому він почав повсти. Звісно, певний рух був помітний, проте він був незначним, і з відстані 200 ярдів важко було розпізнати, звідки саме наближалися противники. Нічна роса ще не випарувалась. Його лікті та коліна повністю погрузли в болоті. Зі свинарника дуже погано тхнуло. У майбутньому на нього точно чекав новий одяг. Навіть якщо не враховувати бруд. Одного запаху свиней вистачало. Повітря було ним просякнуте, І точно просякнув би ним ще й одяг. Тож завтра буде нове вбрання. Непогана ідея, подумалось йому, особливо якщо врахувати, що біля нього була Ченк. А тоді він подумав, що сьогодні це все скінчиться. Ченк завтра вже тут не буде. Після ще сотні ярдів він змінив свій курс ближче до ферми, намагаючись дістатися якомога ближче, поки він наближався вздовж його периметра. Як найближче. Менше, ніж сотня футів, зробили би його щасливим. Він був страшенним прихильником МР-5К. Це була трохи випукла зброя, яка працювала, як мініатюрна рушниця. Заряджена всього на один постріл, вона все одно могла поцілити з 90 футів. Або 80. Чи навіть 75. Що було би приємним бонусом. Через п'ять хвилин він ризикнув і підвів голову, щоб зорієнтуватися, де знаходиться. Він опинився в досить непоганому місці. Він рухався проти годинникової стрілки, і якщо уявити собі циферблат, то зараз перемістився з десятки уже на вісімку. Він тепер був значно ближче. І звісна річ, його супротивники, які не були професійними та влучними стрільцями. Згрупувалися на найближчій тоці можливої загрози, проте тепер вони були впевнені у власній безпеці. Вони оцінили Копач як свою найбільшу загрозу, а найближчим прикриттям була прибудова біля огорожі, завбільшки з гараж на одну машину. За нею ховалися троє чоловіків. Що одразу дало їм вихід на ківера. Ясний, як білий день. Класичний фланговий маневр. Вестпойнт, 34, ними би пишалася. Там був і барман із їдальні, і одноокий клерк із мотелю, І фермер, що розводив свиней, який вів усю делегацію вгору сходами в мотелі, великі долоні, широкі плечі та повністю укритий брудом одяг. У всіх них були рушниці М16. Ричар чекав. Його голова знову боліла, тепер уже з обох боків. Ченк повзла з іншого боку, і вона дісталася ближче швидше за них, бо її завданням не було наближення з флангу. Її завданням було чекати на те, щоб канавокопач поїхав далі, а тоді відкрити другий фронт безперервною чергою пострілів. Це примусило би противників бігти назад в укриття, де ричер розстріляв би їх пострілами в спину. Таким був його план. Ченк мала сумніви на рахунок усього цього. Проте поки що все йшло непогано. Він прогнозував, що буде четверо їхніх колишніх полонених, а їх виявилося п'ятеро. А ще він прогнозував, що вони стрілятимуть невлучно, і знову мав рацію. Але навіть за таких умов вона все одно перепитувала його, чи цей етап плану буде успішним. Ні. Сказав він, не буде. Вони відступлять назад, до будинку. Спланований відступ. Вони повинні облаштувати свої позиції. Дещо більш надійне. На зразок кімнати безпеки. Вона запитала, тоді чому ми будемо діяти саме так? Він відповів, тому що нам може пощастити. Вона поповзла далі. Вона хотіла підібратися ближче. Цифри були їй відомі. Магазин на 30 патронів вони вистріляють за 2 секунди. Вона хотіла, щоб вони обоє також рахували. Вона хотіла, щоб їм пощастило. Якщо вона прибере одного, а потім і він прибере ще одного, то їх залишиться уже на двох менше на потім. А це було б чудово. Такі слова вона навіть не використовувала до зустрічі з ним. Вона поповзла далі, потроху наближаючись. Запах від свиней був справді дуже поганим. Подумки вона порівняла своє місце знаходження із супутниковим зображенням. Зараз вона була на познаці сьомої години. Свинарник був на познаці трьох годин. Він смердів. Це доводило лише одне. Ніякого вишуканого курорту тут і бути не могло. Це неможливо. Дехто сюди і підійти б не зміг, не прикриваючи нічим обличчя. А ківера тут поховали. Вона це знала. Тут, у свинарнику. Вони не могли копати в полі. Навіть повільна версія того, як сюди їхав Вествуд, була б помітна із повітря. А вони б не через повітря. У них був гаманець Ківара. Вони бачили його візитки агента Федеральне бюро розслідувань. Недійсні, як і її власні, проте цього вони вже не знали. Вона наблизилась до нього. Підвела голову. Вона побачила огорожу і прибудову, яка розміром нагадувала гараж на одне авто. Канавокопач самотньо стояв на своєму місці, без роботи, по коліна в пшениці, він був праворуч від неї, на великій відстані. Прибудова була їхнім єдиним укриттям перед ним. Хоча б один із них спробував би нахилитися вперед та вистрелити. Просто перед нею. Вона поклала два запасні магазини на землю. Виставлені один біля одного та готові до бою. Вона хотіла, щоб їй пощастило. Вона перемкнула свій селектор на авто. Вона вирівняла свій приціл. Вона чекала. Вествуд привів двигуну дію, потягнув одні важелі та опустив інші. Тоді він перемістив передній кіш у вертикальне положення та підняв його вгору так, що більше не міг бачити нічого крізь лобове скло, окрім пофарбованої задньої поверхні ковша. Безпека важливіша за огляд. Його частина плану із цього моменту набувала невизначеного характеру. Ричард наказав йому тримати кермо прямо та повільно їхати вперед. Наосліп. Просто рухатись далі. Якщо потрібно буде, то навіть крізь огорожу. І не хвилюватися. Не зупинятися. Хіба що дещо трапиться. Невизначеність Майбутнє журналістики Інтернет змінив геть усе Тепер новини були особистими Тепер репортер повинен був бути присутнім в історії Розповідати з перших уст Репортер повинен був стати історією Блоги, статті, інтернет-платформи та договори на написання книг він витиснув щеплення і увімкнув передачу. Він зрушив з місця. Ричар почув, як рухається канавокопач. Він відчув запаморочення. Він стояв на колінах, проте усе одно погойдувався. Тоді він півів голову. Дві огорожі. Дві прибудови. Шестеро противників. В очах двоїлося. Він ударив себе низом долоні по чолі. Він спробував глянути ще раз. Уже краще. Зліва від нього канавокопач покотився вперед. Великі, проте непружні колеса прогиналися та буксували. Троє хлопців стояли пліч-опліч, притиснувшись до задньої частини будівлі. Зброя притиснута до грудей. Тоді бармен поволі перемістився до кута будівлі та почав по дюйму переміщатися вздовж торцевої стіни. Він дістався до наступного кута та обережно виглянув звідти. Тоді він підняв рушницю. Ричард прицілився. Ашкей, по суті, був 12-дюймовою трубою із руків'ям з обидвох боків. Дуже точний. І з металевим прицілом. Продавець із їдальні націлився на канаво Копач і почав чекати. За ним однокий тип ковзнув у напрямку протилежного кута. Канаво Копач котився далі. Його шини брьохалися по полю. Стебла пшениці зачіпали нижню частину ковша, а тоді знову підстрибували вгору. Ричерова голова досі боліла з обох боків. Струс мозку, власне, навіть два, з двох протилежних боків. Між ними меготіли райдуги та іскри, наче проходив електричний струм. Тоді Ченк вистрелила. Повний заряд. Дев'ять сотень патронів за хвилину. Неймовірно швидко. Короткі уривчасті звуки, наче якась швацька машинка зійшла з розуму. Дві секунди. Повний магазин. Пил здійнявся вгору, а уламки дерева розтрощили будівлю. Однокий клерк пірнув назад до сховища. Продавець виглянув іще більше зі свого кута, шукаючи нове джерело небезпеки. Ричерова рушниця прослідкувала за його рухом. Приціл, мушка, ціль. Ричер вистрелив. Один раз. З відстані у 80 футів, 9-міліметровий парабелом, вагою 124 грани, 35, цільнометалева оболонка, початкова швидкість кулі, понад 800 миль за годину, вражаючи швидко. Патрон влучив чоловікові у верхню частину спини просто по центру, туди, де починається ше. Потрапляння в хребет Пощастило. Ричард цілився нижче, у центральну частину тіла. Найбільшу частину жертви. Так завжди надійніше. Із завчасно спланованою перевагою. Центр є центр. Є багато частин тіла з обох боків, а особливо з гори та внизу. Ноги та голова. Було безліч можливостей схибити. Противник упав додолу. Лише повільне падіння на самому куті будівлі, де він перевернувся і впав на підлогу. Свинар одразу втік. Він зник із поля зору. Заховався десь у пшениці. Розумник. Але одноокий клерк зробив крок уперед і підняв рушницю. Він вистрелив. Почувся звук, як патрон розрізає повітря. А тоді впав серед пагонів пшениці десь за 30 футів праворуч від ричара. Ченк вистрелила знову. Другий магазин пішов у дію. Непогано, як для неї. Рішуче та сміливо. Те саме маніакальне стукотіння. Пил здійнявся вгору і полетіли уламки. Потім тиша. А тоді одноокий клерков знув назад за кут будівлі, нахилився та прицілився в те місце, звідки долинав звук. Канавокопач наближався. Якась незначна частина ричарового мозку не хотіла стріляти в одного кого. Він нещасний старий Каліка. Це здавалося несправедливим. Ось тільки зараз він був нещасним старим Калікою, який націлив смертельну зброю на Ченк. Тож Ричард прицілився. До нього було приблизно 90 футів. Він тримав його на прицілі. Було чітко видно тоненько, як голка, поділку в закритому кільці. Він зупинив свій погляд на її зображення. На кожній її деталі, до найменшої крапки. Гостра, як лазо. Приціл був розмитим. Ціль також. Для найбільшої точності. Як його і вчили. Головною зараз була мушка. У результаті все зійдеться до купи. Розмито, чітко, розмито. І все дійсно зійшлося. Усі три речі стали одним цілим. Вишикувалися в одну лінію. Непохитні, як скеля. Він вистрелив. Те саме. Траєкторія пострілу йшла вгору. Цього разу до цілі було 90 футів, а не 80. Це на 12% довше в повітрі. На 12% вищий політ куля поцілила одноокому в нижню частину щелепи. Упродовгуватий мозок. Туди, де відбувся перший непевний вияв розумової діяльності. Маленький зародок що відбувся сотні мільйонів років тому. Первісний мозок. Десь із дюйм завтовшки. Куля пройшла крізь нього за тисячну долю секунди. Цільнометалева оболонка. Гідростатичний тиск просто розірвав її. Чоловік помер ще до того, як звук пострілу зник за огорожею. Він упав, наче вибиті двері копач під'їжджав дедалі ближче. Свинар почав бігти. Річер перемкнувся на автоматичний режим, випрямився і почав стріляти, розсікаючи дулом повітря, наче бризками фарби. Решта магазина, 28 патронів, його власна швацька машинка. Проте жоден із них не поцілив. Усі надто низько. Він не стояв твердо на ногах. Не тримав рівновагу. Відчував запаморочення. Проте тимчасово. Він потряс головою, і все повернулося до норми. Ченг почала стріляти знову. Уже третій магазин. Повний автомат. Проте занадто високо. З даху почало розлітатися покриття. Їхній противник на повній швидкості тікав геть із поля зору. Канавокопач під'їхав іще ближче. Тоді Ричар почав бігти, пірнаючи крізь пшеницю, мнучи під собою її пагони, переступаючи, борсаючись та плутаючись у ній, він зрізав кут до стежки, по якій їхав Канавокопач. Вествуд побачив його крізь бокове скло і зупинився. Ченг бігла з іншого боку, проте вона не зупинялася. Вона обігла машину та міцно обійняла Ричера. Вона запитала. «З тобою все гаразд?» Він відповів. «Я тримаюсь. Ти прибрав двох. І ще двоє залишилось. У машині їх було четверо. Як ми це зробимо?» «Спочатку нам треба їх знайти». «Ти казав про кімнату безпеки». Вони залізли назад у кабіну, ставши боком праворуч та ліворуч від Вествуда, оточивши його з флангів. Спереду нічого не було видно. Вествуд запитав. Де б вони збудували цю кімнату? Вони нічого не будували, відповів Ричард. Вона в них уже була. Я впевнений, що на кожній фермі така є як захист від якихось надзвичайних подій. Ченд додала. Схованка від торнадо. Саме так. Під будинком. Зі ще одним запасним виходом. У випадку, якщо будинок впаде просто на ляду, що веде до підвалу. У кожному підвалі таке просто мусить бути. І я певен, що в них теж така кімната є, їм потрібен вибір опцій. Можливо, у них там тунель який веде до абсолютно іншої місцяни. Можливо, і з прихованим аварійним люком. Ось що нам потрібно знайти в першу чергу. Щоб ми могли припаркувати свою вантажівку на ньому. Вествуд знову завів двигун і потягнув за ті самі важелі, проте цього разу в зворотному порядку, після чого передній ківш відхилився назад і опустився, і тепер вони знову могли бачити зверху нього. Лише вузька смужка. Тепер вони вже не були в цілковитій безпеці, проте це для них стало прийнятним компромісом. Він зачекав. Ричард сказав. Коли, як не зараз. Копач трохи нахилився, а потім почав рухатися із середньою швидкістю, підстрибуючи на своїх недолугих шинах. Ще півтори сотні ярдів. Сотня. Він рухався в напрямку огорожі. Ближче. І ще ближче. А тоді він прорвався крізь неї, дошки полетіли у різнобіч, праворуч та ліворуч, а ліщинові щепки здійнялися в повітря. Він їхав далі прямо, навколо першої прибудови, що розташувалась ліворуч від них, повз мертвого одноокого типа та просто на протоптану ділянку землі. Там вони сповільнили рух і зупинилися. І почали чекати. Більше не в ролі хижака над ополонкою. Тепер уже як бійці на арені. Ніхто в них не стріляв. Жодної відповіді. Реальність мало чим відрізнялася від фото із гуглу. Тільки тепер вони дивилися крізь неї, а не зверху. Прямо перед ними стояв будинок а трохи ближче і праворуч номер для самогубців. Ліворуч стояв сарай із генератором та будиночок такого ж розміру, за яким щойно ховалося троє типів. За будинком у далині стояли свинарник та сарай. Вони стояли окремо один від одного. Перед ними доріжка, що вела до будинку, закінчувалася. Саме там, де починалися стовпи із телефонними лініями. Вихлопної труби не було. Та й узагалі ніякого руху. Вествуд виняв зброю зі свого чобота. Ричард сказав. Наступний етап є виключно добровільним. Я знаю. Тримаймося разом. Почнемо з будинку. Вони злізли з кабіни. Ніхто в них не вистрелив. Жодної відповіді. Нічого окрім смороду зі свинарника. Вони пішли по втоптаній бахнюці в напрямку будинку, усі троє рядком, Ченд була ліворуч, Вествуд посередині, а Ричард праворуч, його голова тепер боліла так, наче хтось встромив йому у вухопристрій для розколювання льоду.